és diktálta a szenátor címét. Beszélt vele valaki? Tudja, hogy jövünk? Tapostam a gázpedárra. Nem, de az sejti, hogy valami történt a fiával. Bejelentette az eltűnését. Mikor? Érdeklődtem meglepetten. Ma, akkor a kora reggel, felelte. És nem mondtatok neki semmit? Hogy mondtunk volna?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 Maga egészen biztos pályát évesztett. Nem a szenátusba készült véletlenül? Remek beszédeket hallhatnánk magától. Ó, nem látnának ott szívesen. Hamar munka nélkülévé válnék, vigyorogtam. Nos, hogy döntött? Sürgettem, mert tudtam, minél több időt töprengesen, annál bizonytalanabbá válik. Ha megvárja, amíg kicsit rendbeszedem magam, mehetünk.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 Mi lesz, ha senki sem hisz nekem, csak maga? Nem én leszek az egyetlen, aki kiáll magáért, hanem Stefánó Ricsi is. Az meg ki? torpont meg az ajtóban. Annak a helynek a tulajdonosa, ahol történt az eset. Á, ah, vagy úgy. Nem fél akárdi haragjától? Már nem. Minden rendben lesz.